Розділ 14. Знову те саме. Похмуро думав Муста, йдучи головною магістраллю Тультака. Вулиці були порожні, в повітрі витав запах смерті. Ти можеш хоча б приблизно оцінити втрати, запитав Муста оповісника, якого послав уперед до цього головного міста Мая. Мій пан Каркарт, епідемія лютувала тут задовго до того, як ми навіть наблизлися. Це гірше за все, що ми бачили раніше. Виживе не більше двох із кожних десяти. Та й то, якщо пощастить. І вони будуть спотворені, а отже, нечисті. Худоба стверджує, що це почалося два місяці тому, ще до того, як зійшов останній сніг і ми рушили в путь. Тоді ми будемо їсти нечисте м'ясо, заревів Муста. Ніхто не відповів на цей спалах гніву. Голосно вилавшись, Муста пішов далі. Потім він обернувся і подивився на Алема. «Чому, дідько, чому? Ми рухаємося швидко». Решта орди лише за три дні шляху позаду мене. Вони виступили навіть до того, як розтанув сніг. За три місяці ми пройшли стільки, скільки зазвичай проходимо за сім. Я планував зупинитися тут до ранньої осені, а потім рушити на Русь до настання зими. Чому, скажи мені? Це прокляття, пробормотів Алем, дивлячись угору. Можливо, вічні небеса прокляли нас. Муста подивився на Алема з ненавистю. Ракувало лише, щоб ця людина почала поширювати чутку, що до падежу худоби призвело незадоволення небес. І оком не встигнеш моргнути, як уся орда зверне свій гнів проти того, кого вважатиме джерелом нещасть, а вже Тула, будьте певні, знає, на кого вказати пальцем. «Наші люди залишаться тут», – промовив Муста похмуро. «Ми будемо їсти нечисте м'ясо, якщо потрібно, і ми залишимося тут, але лише на два місячні цикли, а потім рушимо далі». «Ми мусимо залишити тут деяку кількість здорових, інакше на зворотному шляху ми не знадимо жодних має, ні східних, ні західних. І протягом восьмисот ліг у нас не буде місця для змівлі. Але, мій пане, виступив уперед Тула, до цього ще цілий оберт. Мене більше турбує те, що ми маємо тут і зараз. А мене турбує, чи виживе Орда не лише зараз, а й у наступному поколінні, прогарчав Муста. Якщо ти надалі гнатимеш нас уперед, «Наступного покоління не буде», – зловісно промовив Тула. Усі замовкли. У повітрі запахло кров'ю. Багато хто хотів би, щоб суперечка, що розгорялася, вирішилася поєдинком, хоча вони й розуміли, що якщо Муста впаде від меча Тули, то міжособна війна неминуча. Муста зробив кро до Тули, той не зрушив з місця. «Ти відкрито викликаєш мене!» Прошипів Муста. Здавалося, їхнє протистояння триває вічність, поки нарешті Тула, гарчачі, не відступив. Пошліть вершників назад, до орди, різко кинув Муста. Накажіть їм швидко їхати сюди. Він подивився на Алема. І знайди якесь релігійне пояснення, що дозволяє їсти нечисте м'ясо, рикнув він і, повернувшись, пішов геть. Наближені залишили його, надавши власним думкам. Оглянувши порожню площу, Муста підійшов до східців піраміди і почав підійматися вгору. Дійшовши до вершини, він зазирнув у маленьку комірчину для жертвоприношень. Сморід змусив його піти, злісно бурмочучи щось про нечисті звички скотарів. Сівши на східці, він дивився на схід. Кубата їхав дуже швидко і мав уже покрити три сотні ліг до Русі. Він сподівався, що гнітючи його страхи не мали підстав і віспа не досягла Русі. Це ще хто такі? Запитав Ендрю, дивлячись у бінокль на дивну групу, що спускалася дорогою, яка йшла вздовж річки з північного заходу. «Це перші вісники лиха», – сказав Касмар. «Ми називаємо їх странниками». «Странниками». Це ті, хто вирішив втекти, але не підкоритися Орді. Вони з'являються за кілька місяців до прибуття Тугар або трохи раніше. Тугари встановили суворі закони, які проголошують, що людина – яка втекла під час їхнього наступу, ніколи не зможе повернутися додому після того, як вони підуть. Якщо вони дізнаються, що ми дали притулок цим людям, тисячі наших будуть умертлені понад норму. Ось так і вийшло, що ці нещасні приречені вічно мандрувати, жебракуючи і крадучи. Цигани, сказав Еміл, беручи в Ендрю бінокль. Значить, якщо вони тут, почав Ендрю, дивлячись на священика, то недалеко й тугари. «Візьми загін, Ганс. Ми вийдемо зустріти їх». Спустившись зі стіни фортеці, Ендрю осідлав коня, а за ним вишикувався змішаний загін із солдатів армії Союзу та суздальців, озброєних щоно випущеними першими мушкитами. Пустивши коня швидким алюром, Ендрю виїхав на дорогу. Загін супроводу рухався за ним. «Ніколи раніше не чув про цих людей», – сказав Еміл, під'їхавши до Ендрю. «Я думаю, вони просто не хотіли говорити про них». Це наступний сигнал після оповісника. Я лише сподіваюся, що в нас ще є хоча б шість місяців, як ми розраховували. Він знав, що б вони не робили, часу все одно не вистачить. Головною проблемою, яку він намагався вирішити зараз, був то простий факт, що в Суздалі не розмістити півмільйона людей, які шукатимуть тут притулку, коли війна почнеться. Поспішно зводилося друге місто між міськими стінами і зовнішнім бруствором, що проходив за чверть милі від стін. Еміл постійно турбувався про це, і не без причини. Підтримувати санітарні умови, живучи в такій тісноті, буде майже неможливо. Доведеться проганяти цих нових людей, адже й так усього не вистачає. А якщо прийдуть ще тисячі, це стане загрозою для них усіх. Вдалині він побачив колону, що наближалася. Притримавши коня, Ендрю чекав на них. Особливих причин для знепокоєння не було, але все-таки його люди вишикувалися в лінію в поперек і виставили вперед багнети. Він не хотів, щоб странники підходили близько до Суздаля, оскільки серед них могли бути тугарські шпигуни. Колона, одягнена в лахміття, наблизилася і нарешті зупинилася за дюжину ярдів від них. Ендрю почувався так, ніби потрапив у якусь дивну історичну легенду, де чомусь переплуталися сторінки. Деякі з прибулих виглядали як ацтеки або якесь інше індіанське плем'я, на одному з них був мальовничий головний убір і спір'я. Інші були одягнені в довгі плісурвані спідниці, в старості потерті й перетворені на лахміття. На комусь він помітив шовковий халат, а в одного на грудях бовтався самурайський меч. Ендрю з подувом подивився на сключену людину, на якій був потьманілий і пом'яти нагрудник кримського солдата. Господи, сили небесні. Прошепотів Ендрю. Це інші народи цього світу. Ридаючи, один зі странників зробив крок уперед, низько вклонився за руським звичаєм, а потім, зігнувшись, поцілував землю. «Сімнадцять снігів я молився, щоб повернутися і померти тут, на землі, де я народився», – сказав старий, тому що я обійшов увесь світ і зрозумів, що мій шлях веде мене додому. Старий зробив ще кілька кроків. Сповнене жалю, Еміл зліз із коня і підійшов до странника, який обійняв його, ридаючи. Решта рушили було за старим, але Ендрю зупинив їх жестом руки. «Це просто безневинна група жебраків», – заперечив Еміл. «Скажи цим людям, щоб не підходили ближче», – сказав Ендрю, дивлячись на старого. «Вони можуть роздити тут табір, ми дамо їм їжу на ніч, але я не хочу, щоб вони входили до міста. Ми не залишимося тут», – прошепотів старий. «Ми знаємо, що ми прокляті, але до нас дійшли чутки, що є люди, які наважилися нарешті боротися», і ми хотіли побачити їх на власні очі. «Як ви дізналися про це?» запитав Ендрю. «Ми, странники в цьому світі, так нас прозвали, і ми несемо цей хрест. Але ми не можемо затримуватися, тому що всього за день шляху звідси скаче передовий загін Тугарської орди. Що? І тому ми прийшли, щоб попередити вас. Ми могли зупинитися північніше, але я переконав своїх друзів прийти сюди». Ендрю подивився на странників із щирим жалем. З полів підійшла купка суздальців подивитися на незваних гостей. Старий жадібно вдивлявся в їхні обличчя. «Хто-небудь знає Хельгу Петрівну з вулиці торговців вовною?» Хрипко прокричав він. «Я знаю», – відповів один із суздальців. «Вона одружена з моїм двоюрідним братом. З нею все гаразд», – запитав старий, і сльози котилися по його обличчю. «Так, вона жива і здорова, у неї троє дітлахів, один уже майже дорослий». «Тепер я знаю, що я дідусь». Ридаючи, старий упав на землю, і, незважаючи на спроби Ендрю зупинити їх, селяни зібралися навколо земляка. Решта странників підійшли ближче, з цікавістю дивлячись на драму, що розігралася перед ними. Усе більше і більше селян бігло полем, щоб приєднатися до натовпу, що стрімко зростав, і незабаром нею пронеслася принесена старим звістка. Пролунали крики сум'яття та страху. «Чорт забирай, Еміл, тут зараз почнеться паніка». Еміл встав і відійшов від старого, а решта схилилися над ним. Він йшов крізь натовп, дивуючись цим волоцюгам, які обійшли весь світ і підбирали уламки цивілізацій, розділених тисячоліттями. Позаду колони старий поні, який, здавалося, ледве рухався, тягнув за собою якісь солом'яні підстилки. Кілька суздальців підійшли ближче і ветеупилися в них, але тут же відсахнулися. Наблизившись до однієї з підстилок, Еміл побачив на ній кількох дітлахів, покритих брудними ковдрами У нього застукало у скронях, і він різко відсмикнув ковдру Пролунав постріл, і всі з криком побігли від Еміла «Ендрю, зупини їх, не дай нікому піти» Ендрю почув жах у його голосі Деякі селяни вже бігли геть, озираючись на Еміла, як на божевільного «Зупини їх, зупини їх!» Пронезливо кричав доктор Ендрю витягнув пістолет і направив його на суздальців, що тікали. Гільшість із них зупинилися, піднявши вгору руки, або впали на землю. Решта продовжували в паніці бігти від Янки, які, очевидно, заїхали з глузду. Ендрю зробив кілька попереджувальних пострілів, але охоплені страхом чоловіки та жінки були вже по інший бік пагорба. Ендрю пролякано подивився на Еміла. Це віспа, прошепотів той із розширеними від жаху очима. «Інокуляція та битва. Кажу вам, вона може ввити половину жителів міста», – сказав Еміл у розпачі. «Але ця штука, – сказав Касмар, – явно зантежений, яку ви називаєте інок. Інокуляція. Від неї люди захворіють лише ненадовго. Щоправда, я мушу попередити вас, що дехто, очевидно, помре, можливо, навіть пара сотень, але якщо ми не зробимо цього, помруть сотні тисяч, а тугари прикінчать решту». «То ви просите мене сказати людям, що ця інокуляція – добра справа, хоча вона може їх убити?» «Так», – відповів Еміл рішуче. «Багато поколінь прожили тут десь цієї інокуляції», – спокійно сказав священник. «Але ви також жили під ярмом Тугар і, смію припустити, регулярно страждали від епідемій чуми, тифу і Бог знає чого ще. Якби в мене було більше часу, я міг би гарантувати безпеку інокуляції», «Але нам доведеться брати для неї скоринки з виразок тих странників, хто вже хворіє нею. Тобто ви кажете, що хочете заштовхати їх у наших людей, і це захистить їх». Касмар підвівся на ноги, ніби даючи знати, що аудієнція закінчена. «Ендрю, покажи йому свою руку», – швидко сказав Еміл. Ендрю за допомогою доктора закатав рукав. «Мені робили цю інокуляцію, коли я вступив в армію. І від цього вам стало краще». Я хворів кілька днів, але не було нічого серйозного, просто як невелика застуда. Він говорить правду, ваша святість. Странники, яких ми тримаємо в карантині за стінами міста, є переносниками віспи. Очевидно, вони поширюють її попереду орди. Кілька людей, які були в контакті з ними, втекли, і ми не знаємо, хто вони. Кажу вам, ваша святість, повторив Еміл, якщо ви не допоможете нам, за кілька тижнів це місто перетвориться на склеп, я обіцяю вам це. Але ця штука, люди можуть сказати, що це диявольська витівка, вигадана, щоб погубити їх. Ваша святість, вірте доктору Вайсу, сказала Кетлін, вийшовши вперед. Я лікар, як і він. Ви знаєте, як ми обоє працювали в лазаретах після звільнення міста, рятуючи сотні ваших людей. Ми не могли б здрехати про таке. Касмар у сум'ятті похитав головою. Я вірю вам, сказав він, дивлячись просто в очі Кетлін, тому що наші черниці відгукувалися про вас як про добру, святу жінку. Але люди, вони не повірять. Вони повірять, якщо ви скажете їм це, промовив Еміл. Але коли хтось із них помре, вони вирішать, що церква знову обманула їх. Я щосили намагаюся відновити репутацію церкви, зіпсовану Раснером та деякими іншими патріархами до нього. Я хочу, щоб наша церква допомагала людям у цьому світі, а не просто обіцяла заспокоєння в іншому. Адже навіть зараз є ще один патріарх у Вазімі, і мені доводиться вступати в протиборство з ним. Щойно хтось із наших помре від цієї інокуляції, яку ви хочете зробити, і горзам вона обрушить на мене громи і блискавки. Нехай обрушить, вигукнув Еміл, але якщо він не дозволить своїм людям робити інокуляцію, за кілька тижнів стане ясно, на чиєму боці правда. «Ви хочете зробити те саме із людьми Вазими, — запитав Касмар. «Я присвятив себе порятунку людського життя», – спокійно відповів Еміл. «Я сподіваюся, що ви зможете укласти перемир'я, і я міг би навчити кількох людей із того міста і таким чином врятувати решту Русі». Касмар подивився на Еміла з подивом. З часів великого розділення іноді бували сутички між вартовими на кордоні, але жодних інших контактів не підтримувалося за винятком невеликого струмочка біженців, який постійно тік на схід. Вони воліли чекати своєї долі, змирившись із забійними ямами Тугар, ніж померти від їхніх стріл і мечів. «Я подумаю про це», – сказав Касмар спокійно. Виснаживши всі свої доводи, Еміл сів. «Є ще інша проблема», – сказав Ендрю. «Боюся, що вже пройшла чутка про передовий загін Тугар і місто на межі паніки. Як ви думаєте, що б це означало?» Зазвичай першим посилають оповісника за рік до прибуття Орди. За три місяці до їхнього приходу з'являється вибірник. Він підраховує запаси, і під його керівництвом починається відбір. То значить, наближається не вся Орда. Думаю, що ні, обережно відповів Касмар. Швидше за все, вони нервуються через те, що ми тут, сказав Ендрю, подивившись на Ганса. Якби я був їхнім вождем то послав би разом із вибірником розвідку, щоб перевірити, як ідуть справи. Ендрю відкинувся на спинку стільця. Готовий посперечатися, що їх щонайменше п'ятсот, а наймовірніше тисяча, кивнув Ганс, погоджуючись. «Чому ви так думаєте?» – запитав Касмар. Тактичний розрахунок, – відповів Ганс. «Цей хлопець, оповісник, напевно, правильно оцінив нашу чисельність. Тому вони вважають, що якщо ми все ще тут...» То сили, що переважають нас удвічі, дозволять їм очистити цю землю від нас і запобігти будь-яким неприємностям для Орди. Я думаю, їх буде тисяча. Важливо, щоб вони не побачили, що ми тут робимо, сказав Ендрю. Чим далі звідси ми їх зустрінемо, тим краще. Ганс, ми готові до бойових дій. Досить погано, полковнику. Звісно, є наш 35-й і один полк суздальців, повністю екіпірований, але лише частково навчений. А артилерія? П'ять гармат для першої Суздальської батареї, відповів Ганс. Ось і все поки що. І Дональд якраз поїхав на Оганкіті, пробурмотів Ендрю собі підніс, що залишає нам лише два Наполеони. Це все, що ми маємо в розпорядженні, сер. Гаразд, Ганс. 35-й і перший Суздальський мають бути побудовані на світанку, разом з обома батареями. З якого боку вони зазвичай з'являються? Річковою дорогою. «Там вище є пара вузьких проходів між пагорбами», – задумливо промовив Ендрю. «Я оглядав їх. Ідеальне місце, щоб заскочити противника зненацька. Підготуй людей і попередь калина. Я хочу, щоб наш вождь супроводжував нас і побачив, на що здатна нова армія. Битва в ущелині». Притримуючи коня, Кубета з підозрою розглядав низькі пагорби попереду. Усе було не так. Вони проминули десятки російських сіл за останні два дні, але жодної худоби на полях не було. Ті небагато, кого він бачив, тікали під час їхньої появи. Де ж наглядачі, які мали стежити, щоб люди працювали в полі? А водночас поля були добре оброблені. В одному з порожніх сіл він зайшов у сарай, де виявилося дивне пристосування, що складається з двох коліс, розташованих на відстані двох ліктів одне від одного. Колеса були скріплені шістьма довгими лезами. Цікавлячись, він штовхнув пристосування, і леза повернулися, шкрябаючи по іншому лезу, що проходило під ними. Очевидно, це була якась ріжуча машина, але що вона різала, він не зрозумів, і від цього теж нервував, і відтоді все думав про це. Ніколи раніше він не бачив таких пристосувань. Може, це зроблено тими, кого називають янки. Один із розвідників галопом повернувся до того місця, де чекала колона. «Дорога попереду вільна, мій командире, прокричав він, притримуючи коня. Кубата подивився на довгу колону позаду нього. Він знав, що воїни ставляться до його обережності з презирством. Не одного разу за останні дні він чув, як за його спиною говорили, що він уже занадто старий, що мозок його уподібнився мозку наляканої дитини. «Ти впевнений, що нічого не бачив?» – запитав Кубата. Я доповів про все, що бачив, відповів розвідник, недобре глянувши на нього. Твої люди обстежили ліс по обидва боки дороги. Як ти велів? Він відчув якийсь нетерплячий рух позаду. Більше вагатися було не можна. Якби він зараз затримав їхній наступ, а попереду насправді нічого небезпечного не виявилося, він втратив би ті останні крихти поваги до нього, які ще залишалися у воїнів. Призерливо хмикнувши, він пустив коня рисю. Зробивши знак іншим слідувати за ним, колона рушила дорогою повз ще одне покинуте село. Знову все було, як і раніше, акуратно складений урожай ближче в налітньому сонці, але жодної душі не видно. На дорозі він почав помічати сліди ніг. Можливо, скот просто розігався під час їхньої появи. Вкриті деревами пагорби ліворуч від нього йшли вниз, у долину, змушуючи їх усе ближче і ближче підходити до широкої річки праворуч. Йому не подобалося це місце, він віддавав перевагу відкритому степу. Але через внутрішнє море і річку, що живила його, їм довелося повернути на північ і за кілька днів дістатися великого лісу і йти ним, поки вони не досягли підходящого броду, що дозволяє перетнути основне русло річки. Дерева змикалися навколо них, і він почувався напружено і незатишно. Проїжджаючи першою ущелиною, кубета нервово озирався. Маленька стежка відходила від головної дороги вгору, «На пагорби». Він притримав коня і покликав свого розвідника. Тоді як решта колони гуркутіла повз. «Ти посилав когось цією стежкою?» «Як ви веліли мені?» Відповів розвідник, уже майже не приховуючи презирства. Кубата подивився на землю і побачив сліди копит коня-розвідника. Але там же змішалося багато свіжих слідів худоби і виднілися колії від коліс, очевидно, важких возів. І що він доповів? «Він ще не повернувся». Холодно відповів розвідник. «Що? Це всього лише Скотт, мій великий генерале», саркастично зауважив розвідник. Щось було не так. Він відчував, як заворушилися волоски в нього на потилиці. Що хвилини все більше і більше тугар минало його, перекидаючись жартами і вигукуючи, як приємно опинитися в прохолодному лісі. Махту проскакав повз нього поруч із вибірником, кинувши на кубату глузливий погляд. «Старий, ти все ще шукаєш демонів?» які ховаються в лісах. Прогавкав махту, і воїни навколо нього засміялися. Не звертаючи уваги на глузування, Кубета озирнувся, все ще вагаючись. Наймовірніше, тут нічого немає, говорила йому частина його свідомості, яка страждала від зростаючої неповаги, що виказували воїни через його обережність. Але щось тут було не так, усе це йому не подобалося. Потрібно було вирішувати. Підвівшись на стременах, Кубета витягнув руку вгору. Зупиніть колону, наказав він. Ті воїни, які були поруч, почали притримувати коней, ті, що були за ними, стали заїжджати по обидва боки стежки, щоб не налетіти на передніх. Однак вершники, які вже проїхали вперед, продовжували рухатися, не чуючи або не звертаючи уваги на його крик. Кубата розвернув коня, щоб кинутися за ними навздогін. І тут він почув далекий людський крик, дзвінки її зухвалий, і світ вибухнув навколо нього. Вогонь! Смуга вогню хльоснула з лісу. Десятки тугар вилетіли зі своїх сідел, коні одразу сказалися від болю та страху. Покинувши лінію вогню, Ендрю швидко поскакав на північ. Чорт! Ще кілька хвилин, і вони могли б захопити майже всіх між двома перевалами. Але принаймні чверть із них потрапила в пастку. Він спостерігав за тугариному сірому вранні, очевидно, їхнім командиром. Якимось чином він відчув підступ. То чому ж він так нерозумно попався, а потім знову зупинився? Пролунав ще один залп, і Суздальці заревів в екстазі, бачачи, як ненависні їм тугари десятками гинуть від їхньої зброї. Потім прогримів гуркот грому і через кілька секунд ще три, з яких останні два були видані Наполеонами. Два снаряди розірвалися на дорозі, вибивши ще більше тугар із сідел, тоді як чотирифунтове ядро зі свистом розрядило ряди. Артилерія, захована на пагорбі біля села, де сталася сутичка з Михалом, почала рівномірне знищення тугар, що в сум'ятці крутилися вар'єргарді колони. Але основний удар буде завдано попереду, де за першою лінією пагорбів зачаївся 35-й. Ендрю затримався на мить, спостерігаючи за панікою, що зростала. Ганс. Заволав він. В атаку. Назад. Заревів Кубата. Усі назад. Навколо нього було справжнє пекло. Новий оглушливий гурки пролунав із лісу, і він, не бажаючи вірити своїм очам, побачив, як десятки його найкращих воїнів падають на землю. Деякі з них посеред усього цього божевілля все ж намагалися витягнути луки, щоб відповісти на вогонь противника. Коні, позбавлені вершників, розіглися, піші тугари хиталися і падали. Кубата побачив, як збожеволіли від страху кінь тягне дорогою неживе тіло махту. Ще один громоподібний гуркіт, і ще більше тих, хто впав. Раптом із лісу пролунав дикий пронизливий крик. Із темряви висипалося ціле полчище скоту, озброєного гримлячими палицями, до яких були прикріплені конусоподібні клинки, але найжахливішим було те, що вони йшли, здерігаючи стрій. На узлісі вони зупинилися. Перший ряд став на коліна і простягнув уперед свої палиці. Знову пролунав гуркіт, дим і вогонь заповнили весь простір. І ті небагато тугари, які повернулися, щоб атакувати стріляючих, попадали на землю. Скам'янівши, Кубата дивився на те, що відбувалося, не знаючи, що робити. Перший ряд нападників став розвертатися, а попереду на дорозі завився ще один ряд зі зброєю на поготові, їхні гострі клинки блищили на сонці. У центрі цього ряду він побачив три великі металеві труби, встановлені на візках між колесами. «Вони б'ються організовано», – подумав Кубата з подовом. Ще один спалах вогню, і щось дивно просвистіло повз його вухо. Ззаду пролунав гуркіт, і, озирнувшись, Кубата побачив, як там, де він був усього хвилину тому, гинуть його воїни. Пришпоривши коня, він галопом помчав дорогою. Прямо перед собою він побачив, як хтось у синьому з'явився з лісу і направив на нього свою зброю. Кубата низько пригнувся до холки і знову почув свис біля вуха. Вихопивши меч, він промчав повз цього синього, Рука його здригнулася під час зіткнення меча з плотю, але він навіть не обернувся. Нарешті ліс залишився позаду. Його військо тягнулося назад до села. За спиною почувся ще один гуркіт грому, а біля села розвіли дві величезні вогняні квітки. Навколо творилося щось неймовірне. Він на силу пробирався крізь натовп своїх воїнів, намагаючись відновити лад. Деякі з них витягли нарешті свої луки і стали стріляти в ліс, намагаючись відбити атаку. Знову спалах, і знову попадали тугари. Той розвідник, який зовсім недавно з такою зневагою говорив із ним, стояв посеред дороги біля свого полеглого коня. Але ж це лише скот. У розпачі прокричав розвідник, коли кубата наблизився. Якусь мить він відчував бажання вдарити цього телепня. Але замість цього він простягнув руку і посадив воїна в сідло позаду себе. Вони проскакали селом, повз будинок, що загорівся від цього дивного вогню, надісланого сюди скотом. За селом Кубата розвернув коня, з жахом дивлячись на килим із мертвих і вмираючих, і на своїх воїнів, які безладним натовпом рухалися на північ. Як це може бути, Кубата? Пролунав слабкий голос розвідника. Схоже, скот навчився битися, похмуро відповів старий воїн. Він дивився, як із лісу вийшла лінія в синьому і водночас ліворуч від них вибігли, схвильовано кричачі, істоти, схожі на російських селян. Кубата зрозумів, що зараз він нічого зробити не може. Якщо почати бій, то можливо, вдасться вбити декого з них, але заради чого? Поспостерігавши за тим, що відбувалося навколо нього, він ухвалив рішення. Так, Скот здобув свою першу перемогу, але більше йому таких легких перемог не бачити. Від натовпу одягнених у сині солдатів відокремився вершник. Він зробив знак своїм підлеглим і озирнувся на Кубату. «Мабуть, це він, їхній ватажок», – подумав Кубета похмуро. «Не такий серйозний противник, як Тугарин, але битися вміє». Підвівшись у стременах, Кубета підняв руку і видав лютий зойк. На іншому боці поля той, у синьому, підняв руку у відповідь. «Ми їдемо додому, мій дурний розвіднику», – сказав Кубета похмуро. «Але коли ми повернемося, то вже не будемо більше думати, що це всього лише скот». Ендрю дивився, як Тугарин розвернувся і галопом помчав назад дорогою, зникаючи з поля зору. Усі навколо нього були в екстазі. Жодної дисципліни в лавах суздальців більше не було, люди голосно тріумфували, потрясаючи зброєю, улюлюкаючи слідом самотньому вершникові. Підійшов усміхнений Ганс. «Занадто легко», – сказав він. «Це наша остання легка перемога», – різко кинув Ендрю. Їхній вождь був обережний, і хоча він зробив помилку, але, думаю, на жаль, не повторить її наступного разу. Отже, тепер їхній секрет відомий. Він волів би, щоб тугари аж до майбутньої головної битви не розуміли, з чим мають справу. Несподіванка могла б вирішити результат дитви на їхню користь, але його змусили розкрити карти. «Ну що ж», – сказав Ганс, – «принаймні, це підніме наш дух». «Можливо». Тільки заради цього варто було це зробити. Будемо сподіватися, що нам не доведеться розслачуватися за це пізніше, мій друже». Простягнувши руку драматичним жестом, Касмар чекав, поки два прислужники закатають йому рукави. Натовпом пройшовши під очікування, люди, що заповнили всю площу, завмерли від жаху. Еміл вийшов уперед, тримаючи тонку сріблясту голку. Кивнувши, Касмар благословив спочатку старого доктора, а потім руку з голкою. Перш ніж священик встиг зрозуміти, що відбувається, голка встромилася в нього і тут же була витягнута. Глядачі випустили подих подову. Це було просто, вигукнув Касмар. І віспеяна хвороба не вразить тих, кого так само лікуватимуть. Як ваш духовний пастор, мої вірні прафіяни, я наказую вам усім зробити те саме. Усі церкви на Русі будуть відкриті, і або Боті, кого він призначив своїми помічниками, будуть у них рятувати нас усіх. Я також наказую, щоб через десять днів був вигнаний із міста всякий, у кого на плечі не буде такої відмітки святості». Благословивши натовп, Касмар поступився місцем Калинці, який зійшов на велику платформу, споруджену перед церквою. «Навіть миші можуть убити дракона, якщо навчаться випльовувати вогонь», проревів Калинка, і напруга в натовпі спала, всі вибухнули криками тріумфу. Ендрю, стоячи біля підвищення, дивився на руїни палацу. З його високих парапетів звисили десятки тугарських тіл. Його нудило від того, що довелося дозволити це. Але він розумів, як важливо показати народу, що ворог може бути ввитий. Найбільше його турбувала нестійка дисципліна серед суздальців. Людей неможливо було стримати, вони забивали кожного пораненого тугара в шаленій жадобі вбивства. Але він розумів, якою була б його власна реакція на їхньому місці. Отже, вони зустрілися вічнавіч, думав Ендрю, поки калинка на платформі щосили намагався підняти дух натовпу. Найбільше його турбував той у сірому. Якщо він не дурень, то гари будуть готові до наступної битви. Елемент несподіванки було втрачено. Мені не соромно за тебе, сказав муста спокійно, вказуючи на подушку поруч із собою. Кубата втомлено опустився на подушку, взявши напій, який запропонував йому вождь. «Ти не повинен був захищати мене перед Радою», – похмуро сказав Кубата. «Це лише ще більше послабило твої позиції. Я можу дозволити собі це», – відповів Муста добродушно, тим більше заради старого друга. «Тепер скажи мені, що ти думаєш. Як я вже пояснював Раді, вони більше не поводяться як скот. Їхні машини несуть смерть». Велика зброя, яку вони сховали на пагорбі, могла викидати спалахуючі вибухи на тисячу кроків, а також залізні кулі поменше. Але найбільше мене турбує їхня дисципліна. Вони не бігали безцільно, як це завжди робив скот. Ці виступали рядами. Вони розряджали свою зброю, знову заряджали її, робили кілька кроків уперед і знову стріляли. Я спостерігав за синіми янки, вони билися так само організовано, як наші воїни. І не було жодної можливості змінити їхні битви. Спокійно запитав Муста: "Жодної мій карт?" «Моя гордість ревіла, наказуючи мені якось згуртувати моїх воїнів і кинути їх в атаку, але мій здоровий глузд волів мені не робити цього. Я багато чого дізнався, спостерігаючи за ходом битви, і вважаю важливішим поміркувати над цим і повернутися іншим разом, щоб роздити їх». Муста зітхнув із полегшенням. Воїни, що повернулися, голосно скаржилися на Кубату, але він зрозумів, що його старий друг поводився правильно. «І який твій план?» Використати особливості нашої організації У нас багато воїнів і велика рухливість Ми повинні наступати кумою, тобто рядами Розчищаючи собі шлях потоками стріл Ми не повинні емчити прямо на них Треба притиснути їх до землі А потім оточити з флангів Тоді наша швидкість дасть нам перевагу І нарешті, хоча я знаю, що це зачепить гордість наших воїнів Але потрібно, щоб перші ряди билися пішими Пішими перепитав Муста з неприхованим подивом. «Пішими, мій карт, три воїни можуть стояти на місці, яке займає один вершник. Я також зрозумів, що воїн на коні являє собою набагато зручнішу мішень. Застрелені падали з коней і заважали оточуючим, які не могли розвернутися і теж постраждали. У пішому строю нам було б легше. Переконати в цьому наших воїнів буде нелегко. Так я це бачу, мій карт». Тоді буде зроблено, як ти кажеш, промовив Муста спокійно. Ти зовсім не бачив міста і того, що вони там зробили. Я відправив розвідників західним берегом річки після того, як ми відступили. Вони доповіли, що великі укріплення підіймаються навколо міста, а на пагорбах позаду вони бачили будівлі, з яких ішов дим. І ти можеш не повірити, я й сам сумніваюся, але один розвідник стверджував, що бачив залізного дракона, який пихкав димом. До нього були прив'язані довгі коробки, і дракон тягнув їх через поле. Кубата віло глянув на каркарта, ніби дивуючись власним словам, але Муста слухав його уважно. «Як ти говорив раніше, у російського скоту була така сама зброя, яку привіз оповісник. Так, мій карт. Значить, вони роблять її навіть зараз», – сказав Муста спокійно. «Ось чому ми повинні рухатися швидко», – Муста схвильовано відгукнувся Кубата. Ми повинні залишити частину воїнів тут, щоб захищати наші сім'ї. Але решту потрібно кинути вперед якомога швидше. Ми можемо відправити проти них сотню тисяч, а іншу сотню залишити з жінками та дітьми. Боюся, що кожен день, що минає, робить їх усе сильнішими. А нас, слабшими, кивнув в муста.